Dar ce? Parea bătută? Ce supărare de pasă? ai întâmpinat vreun necaz în lipsa mea? Mă războiesc cu gândurile, Fiule, iacă, ai ajuns de 20 de ani. În sat, toți cei do seamă cu tine s-au rostuit pe la casele lor. Iar cei do seamă cu mine se bucură de nepoți și, -și trăiesc bătrânețe antichi. Așa e așa e mai puțin. <sus> Dar ce i de făcut?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 Pasă-mi-te că ne e sortit ca așa cum am trăit până acum, așa să rămânem până la sfârșitul zilelor noastre. Două bufnițe singuratice. Măicuța mea, bătrânica mea dragă cu părul cărund și fruntea brăzdată de griji și necazuri. Nu mai suspina, hai. Nu-ți mai face atâta sânge rău din pricina mea. Uite, mâine chiar îmi iau traista cu merinde și pornesc la oraș.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 de Păi, parcă e prea vreme ca să-mi trezești fecorul. Să-l lasă mai doar, măniînțelui. Cum? Te ieși cu la fiule? Ești gata, îmbrăcat? Păi, nici cocoșii nu s-au trezit ca lumea. E, dar ce ai gândit, măicuță? Cam șuguită seară.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 Îți-au Să te întorci sănătos, și voios fiule! Rămâi cu bine, Maicuță! Rămâi cu bine! Să te întorci sănătos! Ce-i? Sunt eu! Asa ne! Ah. Eu, ce rog! A s-a întâmplat ceva? Hai, intră în casă! Un găsit, Hasan. Uh, bun venit, băi. Uite ce e prietenii. Noi doi. Uh. Tu și cu mine. De când ne știm am trăit mai apropiați decât frații. Împreună am mânat vitele altora prin munți și printre stânci. Împreună am împărțit frățește. Bruma de câștig dobândit. Asta așa e. Dați mai repede despre ce e vorba. E, iată ne-a ajunși la vârsta bărbăției. A venit vremea să ne însurăm în băiete. Uh.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 Pregătește-mi iute de alegure, că eu pornesc la drum cu Chelogan Să-i limba norocul să mai țină și cu noi Hai, hai zonăște, mamă! Hai, mi, -a, mi -a. Dar cald, mai e frățioare. Of. E miezul zilei, mm. după razăle de soare care ne cad drept pe crește. Să găsim, ah. să găsim un loc de popași și să ne așezăm. Da. Ia, ha? ia stai. Ce? Parcă se aude clipocit de apă. Ia uite, uite. Vezi cu ora de copaci? Uite acolo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 Bine ești la umbră, frate, Hasan Hai să îmbucăm ceva e, Uite ce e Chiruglan. Da Până la oraș mai avem cale, nu în mai avem Păi eu zic să nu dăm iamă prin amândouă traisele cu de așa deodată Mai întâi să mâncăm din traisea ta și când o am o deschidem și pe a mea Înțelept cuvinte, Hasan mm -hmm. Așa o să facem Așa o Hai așa. Ia Ia din măslinele astea și din azi. Uite, uite, uh, uite, ține, ține și ia! Ia un nou.. mai trag o dușcă din acesta să-mi țină la drum. Că tare bună și ce? <laughs> Între timp eu am strâng trai și... Hai! Acum la drum, frățioare. La drum. Uite, uite un platan wow. A ținut alah cu mine Picam de oboseală De o săptămână încheiată De când tot mergem și mergem Prin coclauri de munte ah. Ah. Mm -hmm. Așa uh, Mai ai ceva În 300 keloglan? <laughs> da Dar i-am cam dat de fund Bărinte ah. Mai sunt câteva fărmituri Hai să le împărțim și pe ele, frățești. Așa. Acum a venit vremea merindelor tale. Ce? Ia să vedem cu ce mă ospătez. Eu cu ce te ospătez? Ce? <laughs> Buneți poftam cu istețule. Ce? Doar nu ți să te hrănești pe tine și o să rămân flământ. În creier de munte, pradă fiarelor și păsărilor răpitoare. Pasane. Te te cum știi, că eu te părăsesc, Chelogan! M-am <laughs> odihlit destul de asemenea. Stai. Ce? Dar tu... Tu glumești, Hasane, nu Ce-a mai? Până la oraș mai e care, băie, te? Ia ziua bună de la mine, kilogram, că n-ai să mă mai vezi. Hasane! Zi... Hasane, doar nu o să ai inimă să-ți îngrop de viu singurul tău prieten. Băie, băie, băie te... Stai, stai! Oprește-te, frățioare, oprește-te! S-a dus. S-a dus cu adevărat. Oh, ce mă fac? Ce mă fac eu acum? Ah. Capul sus, Cheloglan. Trebuie să răzbești. Ai făgăduit mamei tale. Hai, hai curaj, flăcăule. Dibui tu vreo casă pe-aproape. Ia să o iau pe poteca asta. Pare mai bătută. Mare noroc am avut. Uite colo parcă e una de post. Da da? Sunt niște situri, dar cât sunt de derăbânate. Un fost han pe semne, surpat de ploi și de vânt, părăsit și pustiu. Pustiu și el ca și mine. Am sărmân noaptea asta aici și mâine, pe lumină, găsesc eu și un sat. Ah.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 Ba nu, nu. Sunt treazi, iar ce văd eaivea. Cum mai forfotez comuleții ăștia de Ce ar fi? pitici sau duhuri? Ce scufia scuțită-o pe cap și ce hangere la brâu. mese cazane cu mâncare, șiruri de berbeci întregi. Oh, abia acum îmi dau seama cât mi-e de foame. Stai, să nu mă dau de gol, Să rapt și să văd... Să văd cât mai bine ce minun se petrec în adăpostul ăsta pustit. Ah, ce de bunătăți! În viața mea n-am văzut atâtea. Și ce mai roiesc omulecii în jurul mesei, cum cântă din dobe, tamburine și clarinete și țopăieți. Mamă, ce mai țopăie! Parcă nici nu ating pământul. Ia, e, Au ostenit! Ah, uite la masă! Ce poftă mai înfulecă! Iată, uite, au ostenit și de mâncat. Aduc în arghilele și cafele. Oho, trăiesc bine, omuleții mei, nu glumă. <gânt> S-au încins la taifas. Despre ce-l fi vorbin? Da, da, da, da, da, da să vorbim pe rând, fraților, să povestim fiecare câte ceva neștiut de ceilalți. Da, da ori... ia, ia, ia, ia, ia, Dați cu toții și ascultați la mine Sunt sau nu sunt Cel mai bătrân dintre tot. Senza ce bătrân Ai și uitat câte sute de ani ai da. E, da. Aia, aia. Eu Toată viața mea Numai o patimă Una singura am care avut care, care, care? Comorile, Comorile. eu că nu mi-am pierdut vremea mi în Da. Am izbutit să dau de urma Tuturor comorilor tainuite Și ferecate în ce De pe meleagurile acestea te pomenești ca noroc, cum spune proverbul fiecare noapte cu ziua ei Vă dați seama că nu-i ușor lucru, nu, că nu sunt puține Cea mai apropiată de aici se află sub platanul străvechi de pe muntele din spatele nostru Sub platan e o lespe de mare, mare, în patru colțuri, năpădită cu mușchi gros Vedeți subtul ei? Ce credeți. Ceți ce, ce? ce, mai ce, ce? aur, diamante și smaraviile conant. Ca să ridici lespedea și să poți lua bugățile de aur și mare, da, da. Trebuie să aștepți vremea chindiei da, Când umbra platanului acopere în întregime piatra vremea. asta e vraja și taina comorii și nu alta Milunat, domnul! Ceva mai departe, într-o vale numai cu trei măslini, Atâta trei măslini, e temelia unei morii prăbușite Acolo iar pușdere de giuvaieruri și aur Și sub treptele geamiei din satul părăsit Dincolo de muntele din față Măi, măi, măi, ce mi-a fost dat să aud Vădă o geană de lumină printre brădiri Fugim pute în casele nase de sub pământ Până nu răsare în Au pierit de ar fi resturile de mâncare, nici nu aș crede că a fost altceva decât o nărucire. Mmm. gustose Mmm. Și ce mai cafele. Ia să nu mai le nevesc Să-mi umplu trai cu o fritură de berbec și azima Să iau și -o puțină brânză? A, așa. În chiupul ăsta o mai fi lapte bătut. Ia? Destul. Și acum? La drum, celoglan. La drum după comorile pomenite de piticul cel bătrân. Dacă e adevărat ce-a spus, ai scăpat de sărăcie, flăcaule. În timp ce cheloglan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 Și zinoose, mai Camal, ce cine vrea un hamal? Cine vrea un hamal? Cine vrea un a ieftin, ieftin? Mi s gâtle de când o strig de ce mai face cu ochiul ca n cu rachiu să mă apropii și să iau pe furiș? Ce dacă n-am o părăluță? Trebuie să mor? Ce mă? lasă mă Cine? Cine, cine o fi? Cine o pare străin? E Hasan, înrăvit în rele. Cum te nu-l cunoști? În câteva săptămâni s-au deocheat alții în zece ani. Căci, minținos, lenești. Foarte, barbut. Bia, bă! Aruncă într-o clipă ce-a izbutit să gâștige zile de rândul. Și dacă nu mai are cu ce bea, fură! Nu acum! Nu da, Nu da, Ia mâna pe mine, Nu mai da, Nu m-a că... Că plec eu, de o să Haide, din ochii noștri să nu-ți mai calce picioarele prin orașul ăsta Că atunci noi să scapi așa de ușor Hai! Nu mă îmbrăci mă! Nu mă că pleci singur Credeam că nu mai scapă întreg Nu mi-am mers prea bine prin meleaguri străine M-am luat după tu de loglan! Voi trudi la oraș și mă voi întoarce cu Gologan la Chimir. E trebnicul. E Uite ce noroc am, am găsit mă. M-am întors acasă mai calic și mai zdrențeros decât am plecat. Iată, iată și setul meu. Dar ce, ce-o fie veselia asta? Ha, te vomenești ca o flacă, mă întorc eu și se bucură. Iată-l pe Abdi Moralu, să-l întrebi Abdi! Nene, Abdi! Ce? Ce-i drumețele? E, te pe cerșit, ai noroc cu carul. E nu mare la noi precum vei și tu. E? Bă, nu m a cunoscut. Ce te nene? E, de bucurie pentru toată suflarea. Ahmed Aga întors de mult în satul nostru, ca proaspăt gospodar, cu primii și cu fica bătrânului nostru Agă, pentru nunta lor, e atâta veselie. E veselie! Veselie! Cine să fie Ahmed Aga de noul o cunosc eu. Născut și crescut aici. A plecat și moralul. Ia, i-a fost teamă că se mă lipsește de sărăcia mea. Și totuși, totuși povața lui nu-i de lepădat Să merg și eu la nuntă Poate capăt, mâncare și băutură Că tare să-i și hămesit mere. Am ajuns Am ajuns Unde-o fi -mi mirele? uite și pe celoglan, Ce mândru arată și ce strai bogate are Da, chiar el e mirele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 Scoală, scoale, masane. Nu, nu, nu îngelunchea în fața mea Nu-ți port pică Ce-a fost a trecut Să ne înveselim amândoi ca pe vremuri Hai, hai, vină un colțișorul ăsta și o spătează ți chiar Dar cum, cum te-ai ajuns bogat? Un joc al întâmplării, prietene da. Când m-ai lăsat-o acolo În custietățile alea singur, cuc Iată. Am pornit-o mai departe pe poteca Cea mai bătătorită Așa. Cu gândul să dau de vreo așezare omenească Să nu Iată. pierd de foame Iată. În loc de asta, am dat de un han părăsit. Zid, zid, bun de de noapte m-a trezit o forfotă grozavă. Zid totul, cu de totul, tine să mă ascund, prietene! Erau pitici, orducuri, nu știu nici acum. Au băut, au mâncat, au cântat, au dansuit, și după aia au pomenit despre pomori ascunse în pământ de sute și sute de ani. Dute! Trebuie să mă duc! Dute! Dute, chelograne! te eu mai vorbim noi mâine. Acum un pic de oboseală. Un som bun, și mâine în zor, și pornesc pe urmele lui Chilograd. Suflu toate tainele picilor, și pe urma se auzim de bine furtate. Mă aștept pe trai și berechet. Și la tine mă uit doar dacă dacă am bunăvoința să o fac. Ești și cu soarta asta mea. Iarăși sunt pe drumuri. Dar acum în cartea pe aproape. Băieți, unde Fihanu l-a părăsit? E vremea să dau de el. Ha! Uite zidurile prăbușite. Să-i spațiu să, să ajungă înainte de zi în noaptea de -a Am ajuns. Asta trebuie să fie un ghearul în care a mai chiar oglinda în noaptea aia care a schimbat soarta. Poate mai bine și doar... Bă! Bă! Bă! Bă! Bă! Bă! Bă! Bă! Bă! Bă! Bă! Bă! Bă! vai, vai! Bă! ce Bă! Bă! Bă! Ce, Bă! Bă! Bă! Voi Bă! Bă! Bă! ce te ai zice că se prăbușește pământul. Ah, Mi-a spus mie, Chelodana. Aha, uh, uite și omuleții de aș în vorbătesc jurul, în jurul cazanilor cu mâncare, a meselor întinse, a copanilor fructe pe jărate, a putineirilor. Se așează la masă, oare? Ba nu, nu. Cel mai bătrân dintre pitiți le face un semn. Se adună cu toți în jurul lui. L'arma a încetat ca prin farmec. Ascultați la mine, fraților Ascult și eu, vă bine urechile, prieten Cineva isteț s-a umblat la comorile vrăjite pe care le știam eu de atâta vreme Și despre care v-am povestit și vouă Uita, te uită, nemaipomenit Da, da, da, da, le-a deschis cu atâta bibăție de parcă el cu mâinele lui le-ar fi îngropat acolo S-a înfructat din ele pesăturate de el mai înainte ca tot aurul și toate juparele să-i se scurgă în buzunare La creabă, fratilor, să tipuim să ne Așa, așa, așa, așa ce ce chitic și ne ascultă tainele Stați, stați, stați, Eu simt pe aici, prin preașmă, miros de om Ia, ca și voi Miroase apământeam? Ia, ia, ia, Miroasea om Atunci știți ce? Să ne luăm după miros și să scormonim peste tot Să nu rămână niciun colțișor, nici o ascundătoare de mică necercetată Ia-te, uite în ce m-a băgat Într-acolo mișul cu torțe aprise și răscurăs fiecare piatră Și ce hancere a ascunțite au să fug Aoleu, oh, aoleu, oh, oh. nu mă ascultă picioarele, nu pot să le mișc ce-ai doar să vede, să ne legge niște, să o să mor mai cu licea, să se apropie, Se te să vede, să Aici mi-e reaistuată, părâme te face,